Solen skinner in genom fönstret i din lägenhet på terrassvägen i Övik. Du står i hallen och knyter skorna på din dotter. Den nya mannen från Stockholm sitter vid ditt köksbord och bläddrar i en reklamtidning. Den förra mannen hette Joakim. Den här heter Hans, eller Hasse som man vill bli kallad. Jalla, Bibti, nu går vi, säger du till din dotter och öppnar dörren till trapphuset. Hans viker ihop tidningen och tittar på dig. Vad sa du? Frågar han. Ingenting, svarar du, att hon ska skynda sig. Dröj inte för länge, säger Hans och återgår till tidningen. Vi går ner mot centrum. På leddskärmarna vid övergångsstället ser du dig själv bakifrån, framifrån, uppifrån. Din dotter räcker ut tungan och gör en piruett för kamerorna innan ni går över vägen. Vid Storgatan kommer den första kontrollstationen. En soldat med solglasögon och AK5-anslängd över axeln scannar först ditt ID-kort. Sen din dotters. Vid vaktkuren lämnar du in din mobiltelefon. Gestalten bakom det mörka glaset pluggar in en sladd och börjar skrolla på en skärm. Efter ett tag frågar rösten inifrån kuren Andrew Jackson, jihad Vad är det för någonting? Du fattar först ingenting Du har lyssnat på musik av en grupp som heter Andrew Jackson, jihad säger rösten Folletten trillar ner Senaste rekommendationslistan från Spotify Ja, nej, det är lugnt stammar du fram De är från Phoenix Det är hipster musik. Gestalten vinkar iväg dig. Ni fortsätter ner för Storgatan. Skyskraporna nere vid vattnet reser sig som en glänsande, böljande vägg av glas och stål. Smoggen ligger som ett guldfärgat diesel i hela staden. Tio år, tänker det. Tio år tog det för Övik att förvandlas till Manhattan. Vika Maxi skannar du ditt ID för att komma in i butiken. Du plockar på dig rostbröd, mjölk, kaffe, en glas till din dotter. Och sen det du egentligen kom för att köpa. En ny brödkniv. Expediten skannar varorna och läser in knivens QR-kod i en separat läsare. Men när hon sen skannar ditt ID-kort händer någonting. När ni kommer hem igen ligger Hans i soffan och kollar mobilen. Jag hörde att någon försökte köpa en kniv, säger han och sätter sig upp. Den andra har gått sönder, säger uppgivet. Kollar själv i köket. Hårt liv, skrattar han. Kom och sätt dig här. Han slår med handen på soffkudden. Du tvekar en sekund. Sen sätter du dig med din dotter i knät. Hans flyttar närmare och håller upp mobilen. Okej, okay. säg om det är lätt, säger han. Ett program om vad som händer idag och vad det kan leda till i framtiden. Idag står Kina på tröskeln till en totalitär framtid styrd av artificiell intelligens. Samtidigt blir de allt rikare och folk får bättre. Vad händer om Kinas samhällsmodell visar sig fungera bättre än vår demokrati? Och vad händer med dem som inte passar in i deras samhälle? Du lyssnar på P3 Dystopia. Varje morgon innan frukost sjunger ni nationalsången. Sen är det högläsning ur karolinerna. Sen språkskola, lunch, arbetspass. En kvarts rast, arbetspass nummer två. Sen fritid. Lyset släcks 21.15. Det var på natten de tog dig. Du vaknade av att du slet i sängen. En huvud över huvudet. Två, kanske tre män var ute i kylan- du han inte ens om din dotter kvar i sin säng Nu sitter du i en sal med hundratals andra Och kategoriserar bilder på ansikten på datorskärmar Ditt jobb är att tagga ansiktsuttrycken efter vilka känslor de uttrycker Arg, ledsen, förvånad, glad Ingen av er vet exakt varför ni togs Vissa hade, precis som du, försökt köpa QR-märkta varor och blivit nekade. Andra hade lyssnat på gangsterrapp. Många verkar komma från Mellanöstern eller Nordafrika. Andra är samer från Norr- och Västerbotten. Bortom Bortanför plexiglaset och gallret i fönstren ser du en blöt gräsmatta och sedan en tre meter hög mur. Bakom den ser du bara grantoppar och klarblå himmel- Vissa säger att ni är i Doxta andra Kramfors Varje dag ställer du samma fråga till vakterna När får jag fara hem? När får jag träffa min dotter igen? Varje dag får du samma svar Så fort du är frisk igen från polismyndigheterna och man har lämnat digitala spår. Redan i det allra första dystopia-avsnittet som kom för snart två år sedan så pratade vi mycket om Kina. Och sen dess har det bara fortsatt. If the world supply on the North China Plain collapses, you'll probably have 300 million Chinese looking for a new hub. A Chinese researcher claims to have helped make the world's first gene-edited babies. They'll often use the Chinese words for rice, rabbit, Which sound like me too. Med undantag för USA så är det nog Kina som dyker upp oftast i våra avsnitt. Men vad vet vi egentligen om vad som händer där? Många ser en totalitär stat med koncentrationsläger och en ständigt växande övervakningsapparat. Eller som den brittiska författaren John Lanchester skrev i en artikel i London Review of Books förra året. China is about to become something new. An AI-powered techno-totalitarian state. The project aims to form not only a new kind of state, but a new kind of human being. One who has fully internalized the demands of the state and the completeness of its surveillance and control. Samtidigt så är det många andra som tvärtom ser utvecklingen i Kina som något väldigt positivt. Som i den här filmen från amerikanska Foreign Policy Association. Det har really been an economic revolution som Kina är most populous country in the world also enjoying the most rapid economic growth in history. We've never seen so many people come out of poverty so quickly. The service sector is growing rapidly, consumption's growing rapidly. That's great. Young people are out in restaurants and cafes and they're buying cars. Och idag när många menar att den västerländska liberala demokratin befinner sig i en djup kris som vi pratade om i avsnittet demokratins kollaps till exempel. Vilken roll spelar Kina då för oss? Är de ett varnande exempel eller är de en förebild? From the 2008 financial crisis to the Brexit to the rise of Donald Trump, these are all the signs of the western model in deep trouble. Det här är den kinesiska professorn i internationella relationer Zhang Weiwei i ett Youtube-klipp från 2018 och hur han tycker att vi borde se på Kina, det är ganska uppenbart. China rejects categorical the western political model and the country is rising fast on an unprecedented scale in human history. Totalitär dystopi eller ekonomisk utopi eller både och. I det här avsnittet ska vi försöka reda ut vad som har hänt och vad som håller på att hända i Kina idag och deras utveckling betyder för oss här i Sverige och resten av västvärlden och vilka risker som kan ligga framför oss. Den 1 oktober 1949, efter att ha besegrat de kinesiska nationalisterna i ett blodigt och utdraget inbördeskrig, nu ställde sig Mao Zedong, kommunistpartiets ledare, vid podiet på Himmelska Fridens torg i Peking. I ett tal till folket förklarade han Folkrepubliken Kina. Grundan. Mao ville förvandla Kina från ett bondesamhälle till ett industrialiserat land med större jämlikhet mellan könen och också ekonomiskt. Redan innan maktövertagandet hade en jordreform påbörjats där man tog mark från rika och gav till fattiga. Reformen var våldsam och de rika jordägarna avrättades, tvingades fly eller skickades till läger. Men varken jordreformen eller den efterföljande kollektiviseringen av jordbruket gick snabbt nog mot målet, tyckte man. Så 1958 så inleddes ett projekt som skulle bli ett av historiens mest katastrofala misslyckanden. För att spela Mao ville Mao använda den kraft han trodde i mest. Kinas kärna nummer, för sin stora ljup framåt. Tiotals miljoner bönder beordrades att sluta bruka jorden och istället börja gräva efter mineraler och smälta stål i hemmagjorda ugnar. Samtidigt skulle matproduktionen på det kollektiviserade jordbruket öka. Men det är den här revolutionära entusiasmen, eller man kanske snarare ska kalla det rädslan för repressalier, övervann det var istället det sunda förnuftet. Bondekommunerna tävlade om vem som kunde utlova störst skörd. Men prognoserna var rena fantasifoster. The their to back them up. I den här dokumentären från PBS berättade en organisatör som var med under det stora språnget hur man gjorde för att ge bilden av att allt gick enligt planerna. We removed the already planted rice from the fields and replanted it in a show field so that we could reach our quotas. And the peasants got angry. They said if you take all the rice and waste it, what will we eat in the autumn? Oh, Och tyvärr var svaret på den frågan inte särskilt mycket. För resultatet av det stora språnget var att mellan 20 och 55 miljoner människor svalt ihjäl. In the aftermath, Mao kept to the side and let the president, Liu Shaoqi, run the country. Even Mao knew that the economy had to be protected from his revolutionary zeal for the time being. Men han kunde inte hålla sig särskilt länge. Ett par år senare så var det dags igen. A succession of huge rallies was held in Tiananmen Square. The master of mass mobilization had shown he could still draw a political response directly from the people. 1966 så startade Mao den så kallade kulturrevolutionen. Han ville sprida den revolutionära andan till alla aspekter av det kinesiska samhället. Han ville rensa ut det han såg som de mer marknadsliberala makthavarna. Och inte minst ville han återföra sig själv till makten, över partiet och över landet. För första gången var människor att och den gamla av partiet. Och kom Mao själv. Bombard the headquarters, he said. To rebel is justified. Men, precis som med det stora språnget, spårade allt ur. Beväpnade med Maus lilla röda, en bok med inspirerande citat från den stora ledaren, började Maus följare, de så kallade rödgardisterna, attackera allt och alla som kunde sägas representera borgerligt tänkande. The Red Guards attacked the four old. old habits, old ideas, old customs, old culture. Böcker brändes Rödgaristerna började slåss med varandra och till slut var armén tvungen att gå in och återta kontrollen. Miljontals stadsbor skickades ut på landsbygden för omskolning och Kina förvandlades till en de facto militärdiktatur. Men den här kulturrevolutionen, som antagligen resulterade i mellan en halv och två miljoner dödsoffer, fortsatte officiellt ända till Mao Zedongs död den 9 september 1976 över solens ljus, och Och Kinas moderna historia, den som är direkt berörd vi ska prata om i det här avsnittet, kan sägas börja här. Många menar nämligen att kulturrevolutionen var ett sånt monumentalt fiasko att den styrde landet i rakt motsatt riktning efter Maos död. Hans efterträdare Deng Xiaoping tillskrivs ett motto som aldrig varit tänkbart innan. Det mottot lyder, citat, att bli rik, det är ärofullt. Nu är det svårt att bevisa att han någonsin sa exakt de orden, även om jättemånga artiklar, böcker och nyhetsinslag hävdar det. Men... Utan tvekan så innebar Deng Xiaopings styre en total kursändring i den ekonomiska politiken i Kina. Deng said att in order for China to become a prosperous communist state, it had to adopt some capitalist practices. Det här är från South China Morning Post. It allowed for private ownership private business for the first time since the, founding of the People's Republic of China in 1949 the country was open to foreign investment through the establishment of special economic zones Deng called this new way of thinking socialism with Chinese characteristics. Socialism, kinesiska characteristics särdrag ja man har ju det som ett mantra det här är Hanna Salberg som tills nyligen var Sveriges radios Kina-korrespondent. Och det har ju också blivit längre under Xi Jinping. Xi Jinping är alltså Deng Xiaopings efterträdare och Kinas nuvarande ledare. Det är Xi Jinpings tankar om socialism och kinesiska särdrag för en ny tidsålder. Det är den fullständiga frasen. Och vad betyder det egentligen? Jag frågade Nick Holdstock, en författare och journalist som har skrivit en massa böcker om Kina, hur han kort och koncist, skulle beskriva Kinas politiska och ekonomiska system. Oh, that's an easy um, uh, I, I, mean, I guess the first, I mean, it's part of a sort of a. Um... Det här kommunistspråket det är som en att uttolka en religion, att, att förstå. Vad som är logiskt. Till exempel, det centrala ordet i Kinas officiella beskrivning av sitt statsskick idag, socialism. Det är lite svårt att passa in det med verkligheten. Eller som John Lanchester skrev i sin artikel. The S-word makes an odd fit with a country that is the world's most important market for luxury goods as the second largest number of billionaires. Stages the worlds Jag skulle säga att det har ingenting med socialism att göra längre överhuvudtaget. Det här är Johan Lagerqvist. Han är Kina-forskare på Stockholms universitet och känd från dystopiaklassiker som Du kan inte gömma dig. Han har faktiskt ett förslag på en beskrivning av Kinas system. Jag skulle kalla det för att det är marknadsleninism. Det vill säga att kommunistpartiet är organiserat efter Lenins principer om hur ett politiskt parti ska se ut för att fungera effektivt. Alltså, det är kontroll av medlemmarna i partiet och det är kontroll av medborgarna i samhället. Sen så har man då slagit in på marknadsekonomiska vägar och gjort det väldigt väldigt tydligt. Det finns andra förslag bland de vi pratat med. Till exempel fick Nick Holtstock ur sig ursäkt svar till slut. I I would be what it is. Men oavsett vad man kallar Kinas system så finns det en sak som inte går att förneka. John Lanchester igen. This? Man ser och man känner och man hör. Och folk berättar om att, jo, men i stort sett alla har fått det bättre. Om man utgår ifrån lukterna till exempel. Kineserna har ju aldrig luktat så gott som de gör nu. Och det beror ju på att man äter bättre. Man sover bättre. På renare ställen. There is a strong claim that this scale of growth sustained for such an unprecedented number of people over such a number of years is the greatest economic achievement in human history. Ett sätt att förstå på vilken enorm skala Kinas utveckling har skett är att titta på förbrukningen av cement. På bara tre år mellan 2011 och 2013 så använde Kina mer cement till sina byggprojekt än vad USA gjorde på hundra år under hela 1900-talet. It's an engineering marvel, the multi-billion-dollar project. It's ambitious in its scale. People pose inside as if it's a monument, not a mall. It's the eastern shore of the Huangpu River went from farmland to financial center. China has takeoff. Och den här otroliga tillväxten och det materiella välståndet det imponerar ju på många, även här i västvärlden. Redan för tio år sedan så minns jag att jag läste en artikel av Västerbottens kurirens dåvarande publisher Ingvar Näslund som hade besökt Peking och träffat en ung man som jobbade med PR åt företag som Lamborghini, och Prada och Dior. Den här mannen beställde en flaska efter flaska med champagne och utanför rullade lyxbilarna förbi. I tunnelbanan satt folk och kollade docusåpor i mobiltelefonerna. I Beijing välkomnas förändringar, skrev Ingvar Näslund och frågade sig vad vi i Umeå och Västerbotten kunde lära oss av denna världstad. Jo, kom man fram till. Umeå måste, citat, våga mer och ta ut svängarna. It is a shrine to shopping and certainly a shrine to size. It beats every other building in the world. This is China's first Butler Academy, and they're practicing the exact vintage pool. When you make so much money, it actually places a lot of pressure. All over China, copycat European cities from mock London to faux Venice. The Eiffel Tower, look at that place. Men trots att så många har fått det bättre så är allt inte guld och gröna skogar i Kina. Speciellt inte gröna skogar. Alltså, baksidan är ju katastrofala klimatförändringar och negativ påverkan på miljön. The amount of air and soil and water pollution in China is beyond imagining. Like there is almost nowhere in China where you would actually drink the water without boiling it, even in the countryside. Så, so, despite the supposed economic miracle, it's at the cost of having the industrial revolution, if you like, sort of condensed into sort of three or four decades. Dessutom har landet som Mao vill göra mer jämställd blivit ett av världens mest ojämlika. After 70 years of communist rule, Chinas inequality figures are dramatically worse than those of the UK, and even the US. De som är riktigt, riktigt rika, de är... –ofantligt rika. Och det är en stor del av ekonomin som också tillhör dem. Kina är som bekant också en diktatur. Det finns inga fria val, inget oberoende rättssystem– –inga fristående fackförbund. Och man tillåter inte stora folkliga rörelser utanför kommunistpartiets kontroll. Vad som kan hända om man ändå försöker organisera sig– det blev tydligt en sommarnatt i Kinas huvudstad 1989– i flera månader hade studentledda protester mot bland annat ekonomisk ojämlikhet, korruption och censur vunnit mark runt om i Kina. Själva navet i proteströrelsen var de tiotusentals personer som samlats på Himmelska Fridens torg. Och strax efter midnatt den 4 juni beslutade kommunistpartiet att skicka in armén. As troop lorries were seen moving down the road there was gunfire from those lorries. There was confusion and despair among those who could hardly credit that their own army was firing wildly at them. Kate Adey, en känd korrespondent från BBC, befann sig på torget när soldaterna kom. The young man in front of me fell dead. I fell over him. Two others were killed yards away. We picked up a woman with a bullet in the head och tog henne to till det närliggande barnsjukhuset, in i en scen av nära mayhem. Casualties anlände var fjärde sekund, på cyklar, riksshaw, parkbänkar, in. I gatorna kom många upp till oss, skakande av anger och misstro och rädsla. Berätta för världen, sa de till oss. Ingen vet hur många som egentligen dödades i Peking den 4 juni 1989. De officiella kinesiska uppgifterna säger att 200 människor mister livet. Medan andra, till exempel Human Rights Watch, säger att det handlar om tusentals dödssoffer. Och bilderna som Kate och andra fångade på torget ledde till starka fördömanden och sanktioner från västvärlden. Men tänkte man snart frihandel och marknadsekonomi det går ju hand i hand med demokrati och mänskliga rättigheter så det bästa är ju egentligen att ta bort så mycket tullar och sanktioner och ekonomiska hinder som möjligt eller som Alan Greenspan den amerikanska centralbankens före detta ordförande sa i ett tal vid millennieskiftet Further development of China's trading relationships with the United States and other industrial countries will jobba... work To the rule of law China. Och så, den 11 september 2001, drygt 12 år efter massaken i Peking, så togs beslutet att släppa in Kina i världshandelsorganisationen WTO. Med argumentet att om vi interagerar med Kina, om vi handlar med Kina, så kommer Kina antagligen att bli mer liberalt och Kina kommer att öppna sig och folk kommer att börja tycka att det är bra med demokratiska värderingar och så vidare. Det det är ju inte riktigt det som har hänt. Men om man ska gradera hur fel det faktiskt är möjligt att ha om framtiden så bleknar den missräkningen jämfört med en annan. I den nya vägen blir libertad av telefonen och kabelmotorn. Det här är Bill Clinton, ett tal från år 2000, där han, som så många andra, hävdade att internet oundvikligen skulle komma att öppna, demokratisera och liberalisera Kina. Now there's no question China has been trying to crack down on the internet. Good luck. That's sort of like trying to nail Jello to the wall. Nu kan vi se hur kommunistpartiet- ställt har gjort om internet till en perfekt kontrollapparat- och en, ett jättebra instrument för propagandan. Kinas internet är något annat- än det vi kommer åt från Sverige. Efter krav på striktare censur- så valde Google att lämna Kina år 2010. Twitter stängdes ner året innan- och Facebook har ännu inte ens släppts in i landet, trots som John Lanchese skriver, Mark Zuckerbergs allt mer desperata försök att ställa sig in hos Xi Jinping. By prominently announcing that he was learning mandarin. Asking Xi Jinping to name his daughter, she declined. And my favorite, making sure he has a copy of she's The Governance of China on his desk when Chinese journalists visit Facebook. I bought copies of this book för my colleagues as well, Zuo says. I want them to understand socialism with Chinese characteristics. Men trots att många av västvärldens internetgiganter inte finns i Kina, så fungerar deras internet på ytan hyfsat likt vårt. Baidu is Google, Alibaba is Amazon, Tencent sort of Facebook plus Netflix. Den appen som alla kineser har i fickan är ju WeChat. WeChat is WhatsApp plus Uber plus Deliveroo plus Facebook plus online banking. And it is also God's greatest gift to the Chinese surveillance state since the authorities have all this information. De olika plattformarna censureras ofta av algoritmer som ändras dagligen. Det har vi ju pratat om i avsnittet om demokratins reträtt. Men censuren har också blivit allt tajtare med åren. För tio år sedan, skriver John Lanchester, så kunde man ofta läsa kritik på Weibo, Kinas Twitter. Men efter ett Weibo drev mot makthavare som mörkat en tågolycka med 40 dödsoffer beslutade kommunistpartiet att nu räcker det. The Weibo accounts of prominent critics were harmonized. In other words, deleted overnight. Man stiftade också en ny lag som kunde ge tre års fängelse för alla som skrev något som kunde störa den samhälleliga ordningen och som delades mer än 500 gånger eller klickades på mer än 5 000 gånger, skrev John Lancaster. För people with Weibo followings well into the millions, the law effectively banned the posting of anything even potentially controversial. Weibo continues to grow, mind you. It's just that it's now the usual entertainment news and celebrity bollocks. Det förekommer fortfarande viss kritik på det kinesiska nätet. Folk kan kritisera lokala byggprojekt eller miljöpåverkan, ibland till och med korruption inom lokala partifalanger. Men nyckelordet är just lokala. Nick Holstock berättar om en studie som kollade på vad exakt det var som kommunistpartiet censurerade. In a lot of cases, it wasn't that they were trying to stop people saying negative things about the government. What really sort of bothered them most of all was people trying to organise, people trying to sort of transcend the local concerns and join up with people around the country. The point of the state apparatus is not to silence all debate, but to prevent organisation and coordination. The CCP's goal is not silence, but isolation. You can say things, but you can't organise. Och det för oss in på den senaste utvecklingen av Kinas internet/övervakningsapparat. 2017 publicerade Kommunistpartiet en offentlig plan för sin utveckling av artificiell intelligens, och som John Lancaster skriver: When it comes to AI, the party really, really isn't messing around. The party's plans for it are the most ambitious of any government in the world. I dokumentet kan man läsa att målet bland annat är att få insyn i befolkningens psykologi. Att kunna citat, upptäcka och förutspå allvarliga situationer. AI, skriver man, kommer att vara oersättligt för att säkra den sociala stabiliteten. This is as pure a dream of a A future in which the state knows everything and anticipates everything, acting on its citizens needs before the citizen is aware of having them. Artificiell intelligens i form av bland annat väldigt avancerad ansiktsigenkänning, tillsammans med de miljontals övervakningskameror som finns i Kina, det kommer enligt många analyser att göra det möjligt att övervaka i stort sett alla kinesiska medborgare i realtid. Det är en förutsättning för att de sociala kreditsystemen som vi har pratat om tidigare ska kunna fungera. I ett reportage från 2019 ger PBS-reporten Nick Schifrin ett exempel på hur det fungerar redan idag. Vid ett övergångsställe hänger kameror som övervakar alla som går över gatan. Om någon går mot rött så dyker deras namn och bild upp på storbildsskärmar som alla kan se. Men det här är bara toppen på ett isberg. Kamerorna är enligt John Lanchester, en del av ett AI-baserat statligt övervakningssystem som heter Skynet. Ja samma namn som AI-systemet i Terminator-filmerna. Skynet är part of what's been called the police cloud, in which police gather and all the information they can. Medical histories, takeaway orders, courier deliveries, supermarket loyalty numbers, Methods of birth control, religious affiliations, online behavior, flights and train journeys. GPS-movement coordinates and biometric data face, voice, fingerprints. Plus the DNA of some 40 million Chinese people. I det första avsnittet av p Dystopia sa Johan Lagerqvist att det inte gick att gömma sig i Kina om man lämnat några digitala spår efter sig. Men idag menar han att det där med digitala spår inte spelar så stor roll längre. Jag skrev ju forskningsartiklar för några år sedan och kom fram till att enda sättet är att slänga, just som du sa, mobiltelefonen och börja skriva med bilpennor och kommunicera på annat sätt. Men det där har ju redan då förändrats 5, 6 år senare. Det, det, går, det går inte att göra sig. Jag känner mig ofta väldigt orolig i Kina och för Kina nu. Det man ser nu med den teknikutveckling som finns i händerna på polisen- och efterfrågas av polisen, används av polisen- och den absoluta brist på rättssäkerhet som finns i Kina- det är en mardröm och den, den är ju redan verklighet för många människor idag. Tänk dig ett ställe, skriver John Lanchester- där det finns en polispostering var hundrade meter- Or Tusentals kamor som känner igen ditt ansikte. Where people are forced to have police owned GPS systems in their cars, and you can buy petrol only after having your face scanned. Where all mobile phones have a state app on them to monitor their activity and prevent access to damaging information religiös aktivitet är monitored, där the state knows whether you have family och friends i och the government offers free health clinics as a way of getting your och skan och samples of your DNA. Det här, skriver han, är inte ett ställe man behöver föreställa sig. Enligt den tyska för detta kina kåren kai tritmätte, så finns det stället redan idag. That's life in. Xinjiang. Xinjiang är Kinas största sort of region. Det är på det west of av landet. Det gränsar till Kazakstan, Russia, Ryssland, Mongoliet. Det är en area, men trots det är det ganska sparsamt befolkat eftersom det är and mountains. och berg. befolkat säger Nick Holstock. Det betyder ändå att mellan 20 och 30 miljoner människor bor där. En stor del av befolkningen tillhör olika minoriteter och den största är uigurer som utgör nästan hälften av befolkningen. Till skillnad från resten av Kina så är många i Xinjiang muslimer och pratar också ett annat språk. Xinjiang is thus both a historically, culturally, linguistically and ethnically separate part of China for most of its history, och idag så är också det dagliga livet i Xinjiang helt väsentligt från livet i resten av Kina. If you want to go out and buy a loaf of bread, you may have to pass through a checkpoint where there are soldiers. You may pass cameras that look at your face. You may then have to go through another checkpoint and show your identification. When you get to the supermarket, you may have to swipe an identity card to get into the supermarket. And if there is something on your record, like maybe you have a relative who's been arrested, then you may not be allowed in the supermarket. If you were in the supermarket, du buying loaf of bread, and you then decided to perhaps I don't know, buy a knife or something, a cooking knife you would then maybe have to, again, scan your id to buy that knife the knife you would be given would have some sort of qr code on it so that the knife could be traced at all times then you leave the supermarket you have to go back to the checkpoints again, and then you get home. och har du då otur så kan det enda att du kommer hem och det står en främmande person i din hall och säger: Jag bor här nu. Hundratusentals 000 Han kineser, hankineser, Kinas majoritetsfolk har på uppdrag av staten skickats till uiguriska hem i Xinjiang. Sort of like Och enligt nick så skiner obehaget i situationen igenom även i det propagandamaterial som ska visa på hur bra allting är. Vad är det då som händer om övervakningen eller de så kallade spionerna hittar något klandervärt? Jo, det som många länge hävdat, det bekräftades ju genom en läcka inifrån Kommunistpartiet sent förra året. Här är Studio 1 från 18 december 2019. Uppemot en miljon människor från muslimska minoritetsgrupper som ughurer och kazaker sitter inspärrade i interneringsläger i Kina. The camps as we know them are a vast set of facilities which from the outside look like prisons. They have, you know, barbed wire and armed guards outside them and there are bars on the windows. Within these camps life is completely regimented they are treated as if they are prisoners they are not allowed to leave people have to stand up and pledge allegiance to the Communist party and the country they are forced to take mandarin och så vidare dessutom har folk som lyckats fly vittnat om både tortyr och sexuella övergrepp inne i lägren i ett reportage från Studio 1 förra året så intervjuade Randi Mostigen norheim Gull Satubai som tvingades jobba som lärare i ett av lägren. I intervjun så bad Randi Gull att rita av några av de tortyrredskap hon sett i lägret. En person sitter på här. Där sitter man i stolen. Och så spänner de fast den. Yeah. Ja. Ja. Sen, sen blir det elektricitet. Ja, ja, ja. Sen sätter de på strömmen. Ja. Yeah. Jag förstår. Vad är det då som avgör vem som hamnar i lägren. That can range from things like owning more than two knives to visiting friends in a foreign country. Enligt vittnesmål till Human Rights Watch så kan misstänkt beteende vara att till exempel äga ett tält eller prata med en journalist eller ha WhatsApp på telefonen eller prata sitt modersmål eller på något sätt uttrycka sin religion för uppenbart till exempel genom att avstå alkohol eller bära skägg. De kinesiska myndigheterna förnekade länge att det ens fanns några läger. Nu för tiden säger man istället att lägren egentligen är skolor som ska citat, eliminera grogrunden för terrorism och religiös extremism. Och det är just terrorbekämpning som är den kinesiska statens huvudsakliga argument för det som sker i Xinjiang. Ett av de kändaste exemplen är upploppen som började den 5 juli 2009 i Xinjiangs huvudstad. Enligt den kinesiska staten dödades 184 personer, majoriteten av dem hankineser. Men, menar Nick Holdstock... De här upploppen och andra våldsamheter i regionen har oftast inte haft någonting att göra med religiös extremism eller terror. They often tend to be not ideological och religiously motivated. But att den kinesiska regeringen strategiskt använder terrorhotet för att legitimera lägren det blir tydligt om man läser de läckta dokumenten inifrån kommunistpartiet. I reportaget från Studio 1 citerar Randy Mossigenorheim norheim ett stycke som beskriver hur tjänstemän ska svara hemvändande studenter som undrar varför deras familj och släktingar försvunnit. Dina släktingar har smittats av radikal islamism och kommer att bli botade. Och om studenten då frågar, men har mina släktingar begått något brott? Så ska tjänstemannen svara: Nej, men de kan släppas när viruset som påverkar deras tankar är borta och de är friska igen. You know, the argument that there's a terrorist threat is generally a good way to legitimize doing whatever you like to the population. Istället för en legitim antiterroriståtgärd så ser Hanna Salberg massinterneringen av människor i Xinjiang som ett utslag av panik. Panik över att man inte lyckats säkra den totala stabilitet man behöver i en region som genom sitt läge är en av nycklarna till Kinas nya handels- och infrastruktursprojekt Belt and Road eller den nya sidenvägen som det också kallas. Stabiliteten som skulle kunna komma av att låta minoriteterna behålla sin kultur och istället inkludera dem bättre i det kinesiska växande välståndet den försöker man nu istället tvinga fram med våld. Det är fortfarande otroligt svårt för en uigur att ta sig fram på arbetsmarknaden i Kina. Det är helt misslyckat. Så att den här våldsamma vägen som man har slagit in på där man tänker sig att man liksom ska tvätta ren uigurerna ifrån sin kultur för att de ska bli produktiva små kuggar i Kinas ekonomiska maskin. Det, det går ju liksom inte att göra det här ojord. Altså jag är orolig för att man istället skapar generationer av hat och kanske nya terrorister. It is hard to believe, I think, for people, that that you can really do this to a million people in 2020 and get away with it. But essentially this is what has happened. Det är ungefär de koncentrationslägernas som finns från andra världskriget och de finns nu i Kina och ändå så. Fortsätter folk som reser dit att liksom inte titta åt det hållet utan fortsätter bli bländade av de här skyddskrupperna av glas och stål. Det är lätt att tänka på Xinjiang som någonting väsensskilt från det framgångsrika, glänsande rika välmående Kina. Men egentligen gäller samma brist på rättssäkerhet i hela landet. Det är bara det att färre drabbas och då är det lättare att ignorera. Jag tror att många lever i en föreställning att det händer inte mig. Men många intervjupersoner som jag har pratat med, de vittnar ju också om det här före och efter. Jag var en vanlig hemmafru. Jag hade aldrig trott att jag skulle bli en förföljd aktivist mot ettbarnspolitiken, Till exempel, så att den här linjen är väldigt fin. Har du väl trillat över den? Ja, då är det du som sitter där framför en poliskamera i en källare och tvingas att klä av dig dina kläder. The majority of cases in China get a guilty verdict. Och när det gäller övervakningen i Xinjiang så är det många som menar att hela regionen egentligen fungerar som en stor inkubator för att testa en ny övervakningsteknologi. Teknologi som redan har börjat implementeras i andra delar av Kina. Så varför går folk med på det här egentligen? Det finns ju en gammal idé om att ett land utan friheter- blir instabilt med tiden. Den amerikanska högsta domstolen har vid upprepade tillfällen- försvarat till exempel yttrandefriheten- med argumentet att den fungerar som en säkerhetsventil- och att man utan den riskerar våldsamheter- eller i värsta fall revolution. Men i Kina så ökar ju kontrollen av vad man får säga och göra. Och bortsett från i Hongkong- så syns det inte så mycket missnöje eller solidaritet med till exempel uigurerna. Vad beror det på? Jo, dels har man faktiskt lyckats skapa ett slags version av det George Orwell beskrev i 1984. När jag läser kinesiska nätsidor så gör jag är väldigt noga med att ta en kopia för att Just den sidan verkar ju försvinna. Den kan försvinna framför ögonen på en, därför att censuren tar den. Det påminner om 1984, den boken, att saker som kanske efterhand har blivit förbjudna, de ska kastas ner i minneshålet och där försvinner de. De bränns upp i källan eller hur det Det var ganska simple. Allt som was behövde var en unending serie av victorier- över din egen memory. Ja, det är lätt att undra om det är man själv som är tokig- som kommer ihåg det, när det inte längre finns framför ens ögon. Och det tror jag inte är en kraft som man ska underskatta. Anledningen att vi fascinerar så mycket av 1984- och att även kineser som är oppositionella ofta säger att- det här är 1984. Det är ju att det finns en... Beskrivningen där är ju väldigt träffande- Who controls the past, ran the party-slogan, controls the future. Who controls the present, controls the past. Sen är det ju mycket glassigare land. 1984 påminner mer om, om Nordkorea på 80-talet kanske. Folk äter dåligt och tappar sina tänder. Och I Kina ser vi tvärtom. Att folk har finare tänder och läckrare frisyrer och äter bättre mat- och kasta ner saker i minneshålet som aldrig förr. Ett av de tydligaste exemplen på minneshålets effekt i Kina. Det gäller protesterna på Himmelska Fridens torg 1989. I västvärlden känner de flesta till den ikoniska bilden av en man som ställer sig ensam framför en framryckande kolonna pansarvagnar. Men i Kina verkar det som att till och med denna har försvunnit ner i hålet. Det här är Louisa Lim, författare till boken The People's Republic of Amnesia. I ett inslag från PBS. Most of them just looked at it with completely blank faces, no flicker of recognition whatsoever. Um, people asked me questions like, is it Kosovo? Is it South Korea? One person said, it looks like Tiananmen, but it can't be. Och Nick Hullstock berättar om när han jobbade som lärare i Kina 1999. Det var bara tio år efter massaken, och ändå stötte han inte på någon som verkade känna till sin egen historia. You almost felt like you knew a secret about their country that you weren't allowed to tell them. Utan att ha något grepp om sin egen historia så blir det svårt att ens kunna tänka ordentligt. Det är ju inte särskilt svårt att acceptera olika former av förtryck om referensramarna och historieskrivningen runt omkring är utformade för att legitimera det förtrycket. Men utöver kontrollen av historieskrivningen så finns det en annan och mycket mer uppenbar faktor som gör att kineserna finner sig i det vi i väst ser som förtryck och ofrihet. Jeffrey Brown från PBS. Vi often hear the term grand bargain, you know, as in being offered a kind of economic prosperity in exchange for giving up political freedom. De i min generation som är födda i slutet på 70-talet början på 80-talet, de har ju växt upp med tillväxt varje år och stor tillväxt och det här är någonting som folk bryr sig väldigt mycket om så det här är ju liksom basen för kommunistpartiets legitimitet. Som Lenin sa Politisk frihet mättar inte de hungriga massorna. Folk kommer alltid att prioritera mat för dagen framför rösträtt om de tvingas välja. Det skulle jag också göra. Nelson Mandela sa förresten typ samma sak. Han sa frihet är meningslöst om du inte kan äta. Men den idén verkar ha tagits till en ny extrem i Kina idag. Där den skulle kunna omformuleras till frihet är meningslöst så länge du inte kan shoppa probably most people aren't in any country inherently very political unless they have a sense of grievance or a sense of aspiration and most of the aspirations of people in China seem to be at the moment you know, materialist Taoism påpekade den kinesiska journalisten Qi Gua, lär oss att så länge livet är gott så behöver folket inte veta vilka deras härskare är och det väcker ju frågan om folk ständigt får det bättre och är nöjda med det varför behövs då polisstaten och övervakningen och censuren? Tillväxten kan inte vara evig. Och det här är naturligtvis också makthavarnas skräck. Det måste ju hålla Xi Jinping vaken också om nätterna. Förr eller senare, av någon anledning, vare sig det rör sig om den hotande matbristen eller andra klimathot Kina står inför. Eller svårighet att få tag på råvaror och bränsle. Eller en väpnad konflikt med ett annat land. Eller något annat så kommer Kinas tillväxt få sig en ordentlig törn. Och då kan det vara ganska bra att ha ett totalitärt allseende system på plats. Det första tror jag som skulle hända om det blev en riktigt stor ekonomisk sättning det är att man skulle se mycket mer nationalistisk propaganda och man skulle försöka hitta fiender utomlands. Och skulle folket då inte lyssna på de argumenten så kommer förstås då våldsmonopolet visa sig. Då kommer man ta i mårhandskarna och då kommer den kontrollapparat man har byggt upp, då kommer ju det användas. Det är ett system mean, why Varför inte ha det place? plats? Och dessutom, om man skrapar lite på ytan, så verkar det som att den där överenskommelsen, trots tillväxten, kanske inte är så stabil trots allt, ens idag... John Lancaster again. In 2013, an amazing paper from the highest reaches of the CCP, casually known as document number no. Nine or "Communique on the Current State of the Ideological Sphere," came to light. Document number no. Nine is thought to have been either directly written by or under the auspices of President Xi Jinping. The paper, which is cogent and clear, takes direct aim at the core values of Western democracy. Dokumentet punktar upp sju idéer som kommunistpartiet måste besegra. Till exempel pressfrihet, universella rättigheter och det man kallar för historienihilism, alltså att motsätta sig partiets syn på historien. De här idéerna, skriver man, penetrerar Kina genom internet och genom underjordiska kanaler och dyker sedan upp i klassrum och föreläsningar och publikationer inne i Kina. Och de måste stoppas för att säkra den folkliga enheten. Partifunktionärer på alla nivåer måste i förhand stoppa idéerna från att spridas. Bland annat genom att, som man uttrycker det, rengöra hela internet it marked a new turn in the history of china and quite possibly the history of the world the moment at which a powerful nation state looked at the entire internet's direction of travel towards openness interconnection globalization the free flow of information and decided to reverse it och plötsligt så blir den allt mer intensiva övervakningen och den framväxande ai styrda polisstaten logisk. Inom kommunistpartiet finns det uppenbarligen en enorm och påtaglig rädsla för något som skjuder under ytan. Jag tror att de kanske ser någonting som vi inte ser. Det finns nämligen de här konflikterna under ytan. och Det kan gälla på landsbygden, det kan gälla i städerna, det kan gälla arbetare som har usla villkor, det kan gälla bönder. Man vet att de finns om man vill mota Olle väldigt tidigt i grind. Men än så länge så är Kina en lysande stjärna. Ett ekonomiskt mirakel. Folk som tidigare inte hade mat för dagen kan äta sig mätta. Folk som tidigare bodde i träskyl bor i moderna lägenheter- Skyskraporna poppar upp som fingersvampar av skinande bländande stål och glas. Elbilarna väller ut ur fabrikerna och runt om i världen, från väst till öst, norr till söder. Så tittar man fortfarande storökt på Kinas framgångar. China's rise has been something of a miracle. By one measure China has now passed us. China's leadership has proven its competence. It is quite simply the most successful case of economic development. Och vad betyder då allt det här för oss i Sverige och på andra håll? När Deng Xiaoping tog makten i slutet på 70-talet så sa han att Kina måste hålla en låg profil, fokusera på nationell utveckling och aldrig ta ledningen i globala angelägenheter. Men de senaste decennierna så har den idén flugit ut genom fönstret. Det har blivit väldigt uppenbart att under de senaste åren så har Kina blivit närvarande utomlands på ett sätt som man inte har märkt tidigare. Det här är Oskar Almen, Kina-analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Och det som märks mest internationellt det är det vi nämnde tidigare, Belt and Road-projektet eller den nya sidenvägen som det kallas ibland. 2000 years ago the ancient silk road helped China spread goods, ideas and culture all the way to Europe. Från PBS dokumentären Power and Prosperity. Idag China aspires to recreate a maritime silk road of ports and an economic belt. Runt om i världen byggs enorma hamnar, dammar, järnvägslinjer och annan infrastruktur av kinesiska statsägda företag. Ekonomiskt samarbete som alla vinner på, säger kommunistpartiet och många av länderna själva också. Men det ger också Kina stort inflytande. Sri Lanka had to hand over a port when it couldn't afford debt payments to a Chinese bank. Kenya agreed to apply Chinese law inside Kenya and give up East Africa's largest port if it couldn't repay its debts. And to pay for South America's largest dam, Ecuador is selling 80% of its most valuable asset, oil, to China at a discount. Och USA –som har varit vana vid att alltid vara de med störst inflytande i världen– –både ekonomiskt och militärt. De verkar ha blivit tagna på sängen av Kinas utveckling. We I Sverige sker Kinas investeringar oftast inom andra områden. Till exempel, om du går på bio på filmstaden– –då går du på en kinesisk biograf. Bor du på Radisson så bor du på ett kinesiskt hotell– Tencent, företaget som gör WeChat, köpte just 10% av Spotify och så vidare. Förra året publicerade Oskar Almen och hans kollegor på FOI en studie om Kinas investeringar i svenska företag. Det är 51 företag som är majoritetsägda och även har identifierat 14 minoritetsförvärv. Då. Ofta inom högteknologiska områden där tekniken skulle kunna användas i dubbla syften, alltså som även kan ha militär... Att utländska stater köper upp svenska företag är inget konstigt– –och Sverige äger dessutom flera företag i Kina, säger Oskar. Problemet är den nära kopplingen mellan kinesiska företag och kommunistpartiet. Privata företag tvingas till exempel att skapa particeller– –så att du har små partigrupperingar inom privata företag. Så om ett kinesiskt företag köper ett svenskt företag– –säg Filmstaden eller något kanske mer känsligt– då kan man också veta att det företaget nu har en anknytning till kommunistpartiet, menar Oscar. I slutändan så blir det här då ett potentiellt problem att den kinesiska partistaten får tillgång till känslig information. I debatten om säkerhetsrisker internationellt pratar man ofta om den kinesiska mobiljätten Huaweis utbyggnad av 5G-nät. Men det finns en annan utveckling som det inte pratas lika mycket om. Och det är att Huawei också börjat exportera hela den kinesiska AI-styrda övervakningsapparaten som en snyggt paketerad helhetslösning för kontrolltörstande städer. Från PBS dokumentären igen. Huawei Chief Digital Information Officer Edwin Dieder shows off what Huawei calls smart city. Closed circuit cameras feed into a database with advanced artificial intelligence and facial recognition can identify everyone cross reference license och and analyze unlimited information. Dendra calls it the future av policing. For example, today teams manually need to have to look through CCTV camera footage. With a good video cloud analytics platform, you can say I'm looking for a white guy blue jeans red t-shirt and en an order eller or a query almost like a Google search. enligt PBS så bygger Huawei smarta städer i flera länder som är kända för sina brott mot mänskliga rättigheter. Till exempel Filippinerna A White House official talking to me called this authoritarianism in a box. What's your response to that? What, what, what do you want me to say? I think it's uh, also liberation in a box. I think it's also um, city management and being very efficient in daily operations in a box. Some governments are using that to persecute or target their critics. Well, what you're looking at is an element of intelligent video surveillance, which is common technology that's available worldwide. Uh, like every technology it can be used in certain ways och han har ju en poäng som John Lanchester påpekar much if not all of the technology currently developed in China already exists in the west in forms that are just as intrusive facebook google amazon apple are deeply invested in these fields Skillnaden är precis som vi påpekade i vårt avsnitt om övervakning att de här företagen än så länge mest använder teknologin till andra saker det finns en annan del av kommunistpartiets påverkan utanför Kina som vi måste ta upp och det har att göra med det här. Priset ges till hans outröttliga arbete för det fria ordet. Till stöd för hans frigivning... I november 2019 delade kulturminister Amanda Lind- ut svenska Pens tukolsky till Grey Minhai. Det är den svenska förläggaren- som kinesiska myndigheter tillfånga tog i Thailand- och som har suttit fängslad i Kina utan rättegång sedan 2015. Den kinesiska ambassadören svarade med att porta Amanda Lind från Kina- och sa att man inte längre skulle välkomna några representanter- från svenska kulturmyndigheter. Här är en intervju från TV4- och när jag hörde det här så minns jag att jag, jag kunde inte förstå varför ett stort och inflytelserikt land som Kina överhuvudtaget skulle bry sig om vad en utrikesminister gör eller inte gör i ett litet land som Sverige. Enligt Nick Hulstock så kan det ha varit en del av ett slags politisk teater. Det may inte really ett be behavior som är it's external but it's something domestic that's where a official will and has the feelings of the people the swedish has probably the feelings of the people by doing this det var faktiskt exakt vad ambassadören sa i alla fall enligt tv4s översättning de har skadat kinesiska intressen, Kinas anseende och sårat 1,4 miljarder människors känslor, säger han i intervjun. Det allowers being in some way, which is quite politically powerful. It's a way to stir up nationalism, I suppose. Offerkofta som politiskt verktyg, alltså. Det låter kanske lite bekant. Hanna Salberg tar som exempel en händelse på det brittiska Torypartiets kongress 2018 när man pratade om Hongkong och Taiwan. Det var en statsmediajournalist från Kina som tyckte så illa om det hon hörde så att hon började opponera sig högt. Hon blev tillsagd av mötesvärlden, varpå hon lappade till mötesvärlden i ansiktet. Och, Sen hävdade den kinesiska ambassadören i Storbritannien att eh, hennes eh, rättigheter hade kränkts och att det här var en attack på medier. No, no right. no right. oh, det hon gjorde var att göra sig till en slags patriotisk hjälte i Kina och visa att jag vågar stå upp för den officiella kinesiska linjen utomlands. Men till exempel Johan Lagerquist håller inte med om att Kinas Sverigeambassadör skulle syssla med samma slags spel för hemmagallerierna. Jag tror inte att det ger den typen av svallvågor eller ökat stöd för kommunistpartiet. Jag tror snarare att det här var signaler som var riktade dels till Sverige och dels till andra länder av Sveriges storlek. Att det här kan hända om man kritiserar Kina- om man förhåller sig på ett sätt som Kina inte anser vara vänskapligt- då kommer man att råka illa ut. Och förra året kom en rapport från Utrikespolitiska institutet- som visar att kommunistpartiet sen 2018 har fört en, citat, intensiv kampanj mot bland annat svenska journalister som kritiserar Kina. Rapporten följdes upp av en undersökning av SVT tidigare i år- som visade samma sak. Här inne på Kinesiska ambassaden så pågår en regelbunden aktivitet- för att försöka få enskilda journalister och svenska medier att sluta publicera kritiska artiklar och inslag om kinesiska staten. Och den här aktiviteten har effekt, kanske inte alltid på stater eller journalister, men väldigt ofta på företag. Till exempel, Apple har självmant tagit bort VPN-appar från den kinesiska versionen av App Store. Universitetet i Cambridge censurerade 300 av sina artiklar från kinesiska användare. Datorspelskriganten Blizzard har blockerat en av toppspelarna i Hearthstone från spelet och konfiskerat hans prispengar efter att han har uttalat stöd för protesterna i Hongkong. Och så vidare, och så vidare. Många är helt enkelt redan väldigt rädda för våldsamma kinesiska verbala reaktioner och kanske försämrade handelsförbindelser, så att det påverkar redan idag. Och jag tror att det som jag ser som en av de farligaste sakerna är självcensuren. Allt det vi har pratat om är i problem av olika kaliber. Och även om tanken på en Huawei byggd Smart City här i Umeå är skräck i sin renaste form, så är det faktiskt något annat som oroar mig allra mest. Kommer ni ihåg i dystopia-avsnittet om demokratins kollaps när den brittiska statsvetaren David Runciman sa så här: our politics no longer actually has a grip on the problems that we face. Hans poäng i det avsnittet var att det västerländska demokratiska systemet idag har blivit ett sätt att uttrycka sin identitet och sina åsikter men att det inte längre förmår att skapa en bättre värld. I Kina finns det totalt motsatta systemet där man inte kan uttrycka sin identitet eller sina åsikter men där folk överlag får materiellt sett bättre. Och tänk då om demokratins kris fortsätter här i väst. Är det inte då logiskt att politiker och kanske också allmänheten- speciellt i ett samhälle som värderar tillväxt och materialism så mycket som vårt- tittar på Kinas ekonomiska framgångar och börjar tänka- hmm, det där verkar ju ändå fungera rätt bra. Jag tror att rikedom luckar nog alltid. Och det kan man också höra röster som säger att vi- därför att det går bra ekonomiskt för Kina så borde vi tänka om- när det gäller politiken- jag tror definitivt att det kan fungera som en inspirerande modell för andra stater. Yeah, there is something that we have to be mindful of now. We can't think this is not going to happen in our societies. To me there are certain what I call genetic defects in the western political model. Det här är en kinesiska professor Jiang Weiwei igen. Han pratar om vad han ser som de stora problemen med vårt västerländska demokratiska system. Det första och största problemet är vårt övertro på människans rationalitet. So far, all relevant scientific studies have proven that human beings can be both rational and irrational, and even ultra irrational, very irrational. Och idag, menar Zhang, så ser vi hur människans irrationalitet förstärks, dels av sociala medier, men också av pengarnas allt starkare makt över politiken. Så so många politiker tenderar att ta fördel av voters irrationalitet och the populistiska card. In att vi all vet att Adolf Hitler kom till power på det här sättet 1930-talet. The rise of the new social media today has furnished a fertile ground for expanding the irrationality of human beings to my mind. Och jag måste vara helt ärlig. När jag satt och kollade på det här, en video vars syfte uppenbart är att framställa kommunistpartiets system som det mer rationella alternativet, så kände jag mig lite som Mowgli i djungelboken. Ist manswald tyst för han har ju på ett sätt helt rätt. Hans kritik mot vårt system håller. Men man måste verkligen akta sig för att göra en efterföljande mentala kullerbyttan som låter den kritiken mot vårt system legitimera de enorma övergreppen på mänskliga rättigheter som finns i deras. dig Precis som var fallet med Tyskland under nazitiden eller Italien eller Mussolini. Man, man tittar på det där som något spännande, något framgångsrikt. Tågen gick i tid som det brukar heta i Italien. Och man får framgång lättare, det blir inga långbänkar. Det skulle vara ganska skönt. Och ha ett konfliktfritt samhälle. Det låter som en utopi. Och det är en utopi på det sättet: att det kommer aldrig gå att skapa den typen av samhälle utan enormt lidande och jättemycket kostnader för samhället och för befolkningen. Det är bara att man mörkar det och lägger det i periferin eller skuggorna. Betryggande nog så tror Johan Lagerqvist inte att Sverige eller något annat västland kommer att modellera sig på den kinesiska staten. Nej, jag tror inte det. Därför jag tror jag att det kan säkert blända. En del personer som är, som är lagda åt det auktoritära också i vår del av världen. Men jag tror inte att attraktionskraften kommer att vara stor hos några andra än hos vissa eliter som kommer kunna tjäna på det här. Den mer troliga dystopin vi står inför enligt honom är istället business as usual. Att vi fortsätter blunda för övergreppen i till exempel Xinjiang- att man bortser från det där och ser istället till vad man faktiskt kan få ut av ett samarbete med den här typen av, som Ai Weiwei, konstnären kallar för en monsterstat. Som vanligt trodde vi att vi skulle hinna med mer än vad vi har gjort i avsnittet. Vi har knappt nämnt utvecklingen i Hongkong eller Taiwan- eller alla de spänningar som riskerar att leda till militära konflikter- mellan till exempel USA och Kina. Men det får vi ta i något annat avsnitt. Innan vi slutar ska vi hinna med att kortta upp några av de saker- man kan göra åt allt det här. Och det allra första man måste göra, enligt Oskar Almen- är en egen mental indelning- det är viktigt här att vi gör en åtskillnad mellan kommunistpartiet och Kina och det kinesiska folket. och Att man inte spelar med på den bilden som Kines regim själv vill måla upp. Då. Att är man mot kinesiska kommunistpartiet så är man mot 1,4 miljarder kinesiska medborgare, vilket de ofta säger. Då. Det låter ju lite banalt, men det är viktigare än man kanske tror. Det finns nämligen en hel del som hävdar att kineser de är inte är redo för demokrati. Eller säger att Kina, de har en kollektiv kultur där de inte bryr sig om sånt som yttrandefrihet. Men en snabb titt på proteströrelsen i till exempel Hongkong som sist jag kollade också befolkades av kineser det borde slå hål på de här föreställningarna. Sen tycker Johan Lagerqvist och Nick Holstock att vi i Sverige och andra västländer måste tänka om våra handelsförbindelser med Kina. Man ska vara försiktig med att handla med Kina, samarbeta med Kina- om kostnaderna blir så pass stora- att vi egentligen inte kan leva med dem. Och kanske vi kommer skämmas i en framtid- när det här marknadsreligistiska systemet har kollapsat. Och att vi var så nära det, att vi jobbade så nära- och vi trodde så mycket på det här. Och vi gjorde det enbart av skäl som vi kallade för- sysselsättning, ekonomisk tillväxt. När det faktiskt är så att vi har kanske- ett mindre beroende av Kina än vi egentligen tror. Och som enskilda individer så kan vi, tycker Nick Holstok, testa att sätta press på våra västerländska företag genom att spela det gamla medveten konsumentkortet. For example, about a quarter of the world's tomato paste comes from tomatoes in Xinjiang. If you use ketchup, you're probably using tomatoes that came from Xinjiang. If you use any cotton products, you know, I mean, then a great deal of cotton comes from Xinjiang. So yes. As a consumer, you can buy a ketchup or you're buying you know, cotton t-shirts from, jagined, places like HM, and you might, you might sort of wonder at least try and find out whether those are, come from an ethically sourced place, for example. Och slutligen, när det gäller risken att våra samhällen blir mer övervakade och kontrollerade och mer lika Kina, så är vi ju på många sätt redan på väg dit. Men här finns det faktiskt möjligheten att lära sig någonting av Kina kanske inte att våga mer eller ta ut svängarna utan istället att se Kina som ett varnande exempel på vad vi inte ska göra med våra samhällen. Och det finns konkreta lagar, bestämmelser och åtgärder vi kan ta till för att inte hamna i samma sits, menar bland annat John Lancaster. We should take China's example seriously and learn from it and begin with a complete ban on real-time facial recognition. Vi ska behålla det då, om vi förstår teknologi- och har jobbat ut en säkerhetssättning- att förhindra dess misverkningar. Och då måste vi ha en stor kollektivt tänk- om vad vi vill från den nya världen- av stora data och AI. mot den vi är nödvändigtvis sleepwalking. Du har lyssnat på p Dystopia- med mig, Viktor Harris. Och mig, Anna Davor- en källförteckning finns på SverigesRadio.se/distopia. Och vill du diskutera våra avsnitt så finns det en Facebookgrupp som heter Petre Dystopia Eftersnack. Det här avsnittet skrevs och producerades i januari 2020 av mig med input från Anna här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Ljudfix och mastring gjordes av Johannes Oskarsson. Vi hörs! Varje radio. Tre, tre.